Средните души. Неделна бесед от учителя, държана на 1 януари 1022 година. Да възлюбиш ближния си като себе си. По видимо му, този 39 стих е много ясен, нали? Да възлюбиш ближния си като себе си. И целият съвременен християнски свят мисли, че разбира тази заповед и я прилага. Аз нямам нищо против този възглед. Когато някоя жена изтъче платно, по какво се познава това платно? Нали по самото изтъкаване, дали е то хубаво изтъкано или не? Ако основата на това платно не е дотам здрава, платното се къса. Самото платно може да е изтъкано много добре, но основата му не е здрава. Понези от вас които се занимават с висша математика, могат да изчислят по закона на вероятностите колко пъти от създание мира до сега е произнесена думата любов от мъже и жени, от брати и сестри, от деца и приятели. Нека всички изчислят. Това е една философия. Сега, по закона на еволюцията, всички уния неща, които еволюират, развиват се и растат а всички, които инволюират, слизат, т.е. смаляват се и се разнищват. Тъй, щото човек първоначално, когато е слязал от Бога, е почнал да произнася думата любов много правилно. Обаче, като се отдалечавал от Бога, първичният или космичният човек, както го наричат, тази дума по съдържание почнала полека-лека да се смалява, да се смалява незабелязано и когато човек слязал до дъното на битието почти нищо не е останало от тази дума разнищила се то излизане било тъй незабелязано тъй бавно че и този велик човек даже се самоизлъгал. и вие сега се намирате в положението на този космически човек по отношение на любовта на вашия баща Знаете ли на какво мяза тази любов? Тя мяза на едно парче или една част останала от някой голям разбит кораб или параход от вълните на развълнувания океан, който го клатушка. Това парче се люшка насам натам и казва Е, любов, любов! Но като излезе на брига на някой остров казва Слава Богу, спасих се! Тъй, че и вие Събраните тук, както и всички християни, сте изхвърлени парчета от този велик параход на брега на някой остров. Положението на съвременните хора прилича на онова, в което се намирал един английски лорд, който тръгнал от Англия с дъщеря си и слугата си да обикаля света. Случило се обаче, че параходът, с който пътувал, се разбил и потънал, и англичанинът дъщеря си и слугата си едва успели да се спасят с лодка на един близък остров. Лордът знаел само да заповядва в Англия, а слугата му да се подчинява. Обаче като излезе на този остров, слугата, който носил малко семенца и знаел как да ги се и обработва, станал сега господар и започнал да учи Лорда и дъщеря му как да се прехранват Така те живели десетина години на този остров Та и ние сега не сме господари Но господари са нашите слуги Кои са нашите господари? Те са нашите страсти на които ние слугуваме Те сега ни казват Господари, едно време ти беше наш господар Но сега на този остров ние разбираме от тази работа И ти ще ни слушаш и тъй колко пъти до сега е произнесена Думата любов? Ами че тя е най-силната Дума. Когато Господ произнесал за първ път в света Думата любов, Той създал с това целия космос, образували се всички слънца, които се разделили и тръгнали по своите орбити. Като произнесал втори път Думата любов, всички велики същества, всички богове се събудили от своя дълбок сън. Когато произнесъл Господ десетия път Думата Любов, родил се човекът. Няма да разказвам какво е станало при произнасяне на Думата Любов третия, четвъртия и т.н. пъти. Тъй, че Господ е произнесъл досега само 10 пъти Думата Любов и върху тези 10 думи почива всичката философия на кабалистите с техните сефироти. Според теософите това е диференциране на Думата Любов във всички нейни проявления в разните полета, понеже няма нищо по-реално в света от любовта. Сцеплението на материята зависи само от любовта, която съществува между нейните частици и ги кара да се привличат. Хармонията на световете зависи от любовта, която ги привлича и чрез която те се движат и се въртят. Но сега да дойдем до тази любов. Като се качвате нагоре, ще изучавате любовта. Сега започвате от числото едно, т.е. ще изучавате каква част от големия кораб, който се е разбил, съставлявато и парче, на което сте се спасили. Сега, според Божествения план, всички тия части на разбития кораб ще се съберат и от тях ще се направи един много по-величествен кораб, отколкото е бил първият. Един велик виртуоз цигулар отива при един майстор на цигулки да поправи цигулката му, на която не могъл да свири, защото имала някакъв малък дефект. Майсторът взема цигулката, удря я е силно на земята и я разбива на десетина парчета. Като видял това, виртуозът хванал се за главата от ужас и скръп, че цигулката най-скъпото му съкровище отива. Нищо, не бой се, му казва майсторът. Той събрал всички тези парчета и образувал от тях една цигулка 10 пъти по-хубава от първата, тъй, че ако вашата цигулка се развали някой път и онзи майстор я хвърли на земята, не бойте се за тази цигулка. Този майстор ще направи нещо много по-хубаво, отколкото е била първата. Че нашето тяло не е ли направено от множество малки микроскопични частици, не си правете иллюзия да мислите, че нещастие е нещастие, когато в света става разрушение. Всяко разрушение е един случай да покаже Бог своята сила, своята мъдрост, своето знание, своята любов към тези, които ховават на Него. Когато Господ казва, че ще разруши света, ние подразбираме, че ще създаде много по-хубав свят, отколкото е бил първият когато кажем, че този свят ще премине, ние подразбираме, че ще дойде друг по-хубав от първия. Когато кажем, че този човек ще си замине, подразбираме, че той пак ще се роди и то по-добър от първия. Това е правилната философия. Сега да дойдем до любовта. Ще кажете побеляни главата от любов. И действително всички глави все от любов са побелели. Ами, дето ядем, това е от любов. Дето се обличаме, то е все от любов. Дето се учим, все от любов. Дето се съдим, все от любов. Любовта създава и радости, и скърби. Тя е причина на всичко. Който разбира любовта, радва се. А който не я разбира, скърби. Който разбира любовта, работи. А който не я разбира, почива си. Да възлюбиш ближния си, като себе си. Под думата себе аз разбирам божествената човешка душа. Всички души, които са излезли първоначално от небитието и са влезли в битието, са били все двойки. Две души са били те. И тези души сега се търсят. Всички сте на хората, дето се любят, дето се женят, дето деца раждат, Подразбира това, че всеки търси своята душа. Когато се разрушил онзи кораб, тези души се изгубили, омотали се в материята и днес те се търсят. Ще ми възразите, че как тъй, не виждаме ли ние, не виждат ли хората? Духовното зрение във вас още не е развито. Някоя мама намери някой мама, кожени се за него и казва, «Моят възлюбен, той е, и път дойде и ги венчае в името Божие». Не се минава един месец след женидбата и тя казва Не е той Мъжът намери някоя жена, ужени се за нея и казва Не е тя Всеки се намира в положението на английския реформатор Джон Уестлей, Който се влюбва в една мума Луженва се за нея Но три дни след женидбата си казва на приятелите си Не си струва човек да се жени Защо? Не е тя Не е моята душа, която аз търсих. Христос казва, да възлюбиш ближния си, т.е. да възлюбиш ближната сродната душа. Имайте предвид, че когато вземам думата душа, аз се употребявам като една мярка. Ако ти не можеш да любиш близката си душа, ако не можеш да любиш душата, с която си излязал, никого не можеш да любиш. Като себе си, казва Христос, а не извън себе си. От думите като себе си, от онзи човек, който може да люби, започва творчеството на земята. Вие ще възразите. Как? Колко ми е горело сърцето, по цели нощи не съм спал. Ако не си спал по цели нощи, това не е още доказателство, че си любил. Като се набият и ти щупят кръка, спиш ли? По цели нощи не спиш, не можеш да се обърнеш. Като си щупиш кръка, това любов ли е? Аз се чудя на хората, когато казват от любов не мога да спят. Че каква е тази любов, която гори? Ума си щях да изгубя. Каква е тази любов, която взема умовете на хората? И сега имаме много писатели, автори на романи, които пишат, че героят и героинята припаднали. Пишат той, което не е. Еми че аз мога да накарам всеки го да припадне. Не само аз, но и всеки от вас може да стори това. Като го хлопнеш по главата, ще му припадне. И тогава казват, припадна му. Не, не, това не е философско разглеждане на думата любов. Да възлюбиш ближния си като себе си. Не да го любиш, а да го възлюбиш, се казва. Казваме на български язик Възлюбвам и любя Думата възлюбвам е по-силна от думата любя Вие любите, но не се възлюбвате Любете се и се възлюбвайте Във любването има разлюбване, а в възлюбването няма разлюбване В него има един процес на възрастване Тези две сродни души са двата полюса дето се ражда животът. Само когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растане и ще започне истинската еволюция. Когато Христос казва да възлюбиш ближния си, той подразбира, че в дълбокия смисъл на окултната наука лежи друго едно знание, в което напредналите хора едва имат едно малко прозрение, само когато придобиеш истинското знание, само тогава ще намериш другия човек, другия полюс на своя живот или пътя на своето възлизане. Той, което се казва посвещение, ще стане, когато намериш учителя си, а той своите ученици. Всичката тайна стои в това, да намериш своята възлюбена, сродна душа. Не я ли намериш? Никой учител няма да те вземе да ти покаже онова дълбоко, тайно знание, да ти покаже пътя на твоето възлизане. И като намериш тази сродна душа, ще тръгнеш напред. има ли една опорна точка, всичко става. Как е казал Архимед, дайте ми една опорна точка, за да туря своя лост и ще вдигна цялата земя. Следователно, този ближен, когато трябва да възлюбиш като себе си, той трябва да ти бъде опорната точка, на която да туриш своя лост. Кой е лост? Любовта. И тогава всички действия ще стават правилно. Любовта не е едно преходно чувство. Преходни неща са само материалните неща. Те са сенки. Сенките прехождат, защото земята се движи, върти се и в нейното движение сенките постоянно семенят. минят. Да възлюбиш ближния си като себе си. Това не значи да се слееш с ближния си. Тук няма сливане. Не да му кажеш... Както някои се изповядват Аз съм готов да ти стана роб Това не е любов Някой казва Аз съм готов да жертвам всичко за тебе Но и в жертви не седи тази любов Тази любов с жертви не се откупва Прочетете второ послание към Коринтияните от Павла 13 -та глава Там се казва Ако пожертвам всичко а любов нямам. Нищо не се ползвам. Това не е любов. Може да направиш всички жертви. Тези жертви са за тебе. Ти искаш да се жертваш. Що ме ползва твоята жертва? Не. Любовта изисква нещо повече от жертви. Любовта е само закон за изкупление на нашите грехове. Когато човек изгуби своята чистота, той може да я възстанови само чрез закона за жертвата. Самопожертвованието е само закон да възстановим своята първоначална чистота и след като я придобием ще имаме основание да видим Бога, а като видим Бога ще придобием онова истинско съзнание за нашето развитие. Това ще бъде първия ден на нашата еволюция. Денят на изгряването на Слънцето. Това Слънце, като грее хиляди години в нас, ще издигне душата до оная висота, на която тя е била, преди да се разбие нашият кораб. И тъй с жертвата се придобива чистотата, а с чистотата се туря основа да видим Бога, а с виждането на Бога започва истинското съзнание истинското развитие, еволюцията на душата, нейният живот. Следователно, когато кажем, че трябва да любим, подразбирам, че трябва да започнем да живеем. Сега, в първата заповед, да възлюбиш Господа Бога твоего със всичката си душа, със всичкото си сърце, с всичкия си ум и със всичката си сила, Христос дава правила и методи, които ние разбираме. Сърцето това е съзнателният живот. Умът това е самосъзнателният живот, душата това е подсъзнателният живот, а силата на духа това е свръхсъзнателният живот. Следователно, вие, които разбирате математиката, ще направите тия пермутации, ще образувате двата полюса на духа. И ще турите сърцето на противоположния полюс, защото животът не седи в самосъзнанието и съзнанието. Това са преходни етапи, през които душата трябва да мине. А е движение. Ти очакваш бъдещото си благо. Може да се радваш на неща, които в миналото си преживял, или пък на неща, които в бъдеще ще преживееш. Но никога не можеш да се радваш на неща, които Преживяваш в настоящия момент. Всичкият ни живот седи или в бъдещето, или в миналото. Следователно, който очаква щастието си в сегашния момент на своето съзнание, той всякога се лъже. Тук имам правото да сложа една скова и да кажа, ето, това са тези антитези и синтези. Учителя почти постоянно в беседите си говори, че настоящия момент е Божественото, миналото е човешкото, а бъдещето е духовното. Стоящето, така, бъде? Да, обаче... Така, обаче, ето ти една антитеза, ето ти случай, в който той казва точно обратното. Повтарям. Следователно, който очаква щастието си в сегашния момент на своето съзнание, той всякога се лъже, ето ти една антитеза. Затова е толкова на учителя, защото там има и антитези. Значи, трябва да се намери един ден синтезата, която такава мисъл от него или такива мисли, при които, в които се вижда при кои случаи въжи едното, при кои случаи въжи другото. Продължавам беседата. В съзнанието всякога има едно жило на горчивини. Те са процеси на чистене. Само, че пак се извинявам, слагам скобата. Няма противоречие, защото той казва в сегашния момент на своето съзнание Значи, вероятно, с подсъзнанието или свръхсъзнанието се постига истинския настоящ момент, но не и в съзнанието. Значи, това е един вид, може би, едно обяснение, което показва защо и тази мисъл е вярна, както всичките му мисли. В съзнанието всякога има едно жило на горчивини. Те са процеси на чистене. В съзнанието и самосъзнанието спада законът на жертвите, защото в тях ние почваме да виждаме своите грешки. Постъпките на миналото и тогава в подсъзнанието на нашата душа, която носи всичко от миналото си, в свръхсъзнанието на духа, който сега слиза и твори, който носи бъдещето знание, т.е. онова, който Бог сега твори в света, само тогава ще почне да се проявява между тези два полюса божествената Любов. Ето още един аспект. Значи в случай той свързва свръхсъзнанието съзнанието с бъдещето, с бъдещето. А пък а, в повечето случаи в беседите свръхсъзнанието съзнанието го свързва с настоящия момент. Значи виж как от различни ъгли всъщност може да се видя истина. Продължавам с беседата. Сега аз виждам, че във вашите къщи често има някакви останки. За пример, някой ходил на Света гора, донесъл си някое малко парченце оттам и го туря в къщата си като светиня. Друг ходил на Божи гроб, донесъл от кръста на Христа оскуш нещо, оставил го в къщи. Трети взел от космите на някой свой приятел и ги държи като муска. Някой прибрал половин писъмце от някой своя приятел, на което другата половина изгоряла и го скрил. Целият ви живот се състои все от такива останки от вашите минали животи. Оставили сте ги подолапите лапите и ходите да ги преглеждате, като постоянно пъшкате. Ух! Не! Престанете вече с тези пъшкания, защото пъшкат само хора, които са прияли. В любовта пъшкане няма, затруднения няма, умопобъркване няма, обесилване няма, смърт няма. Тогава има един велик живот вътре. Да възлюбиш ближния като себе си. Правило е човек да обича себе си, защото себе си до някъде познава. Онзи, другият, когото ще възлюбиш, той ще прилича точно на тебе. Той няма да седи нито по-високо от тебе, нито по ниско Затова, според закона на любовта, ако искаш да обичаш някого и да се поставиш по-горе от него, не си ти. Ако пък си смирен и се поставиш по-долу, не си ти. Нито си по-горе, нито си по-долу. Разбирайте ми, искам да разсъждавате по-добре. Не от сегашния ви живот, не от сегашните ви чувства. Има големи наслоения, трябва да очистите всичко това, за да разберете любовта. Сега, когато човек изучава любовта, изисква се най-голямо геройство. Щом дойдем до любовта и започнем да изучаваме, казваме тъй, какво ще стане с мене, какво ще стане с общественото ми положение, с децата ми, какво ще стане с моите вярвания. Ти никога няма да намериш истината, ако разсъждаваш така. Ти трябва да имаш смелостта на онзи американец. На кого? Ще ви приведа един пример. Близо, под Ниагарския водопад, американците упъват едно дебело въже и опитват, дали ще се намери някой да мине по въжето с върлина сред трева на този голям водопад. Измежду всички американци се явява един, който взема върливатната и минава по въжето. Първият път той минава с върлина, втория без върлина, а третия път взима на гърба си друг един и с него минава по въжето. И този, който минава по въжето, и онзи, който на гърба му, и двамата са герои. Това са девете души, които са излезли от Бога. Те трябва да минат над този голям рев на водопада. При най-малкото колебание, при всяко малко нарушение на равновесието, всичко е изгубено. Аз не ви казвам да правите още сега тези опити, но само ви насърчавам. Най-първо ще минете по въжето на един по-малък, по-тесен водопад, така да като минете да не се удавите. После ще минете през по-широк и най-после над течението на онзи голям водопад. Да, да възлюбиш ближния си като себе си. Щом намериш тази сродна душа, ти си е разрешил половината от своята задача, намерил си правия път. Тогава твоето учител ще те намери и Христос ще ти заговори. Само тогава христовите думи имат смисъл. И тук е великият закон, дето има двама души събрани в мое име, там съм и аз. Тези двама. Това са тези две сродни души. Само при тези две сродни души Христос ще бъде третият. Това не е обикновен закон. Да не си правите никаква иллюзия, никаква измама. Често цитирате този стих. Дето има двама или трима събрани в мое име, там съм и аз. Двама или трима събрани в чие име? В името на любовта. Които са разбрали това учение, те са стигнали до божествената същност, от именно започва израстването. И тогава любовта ни към големите и малките неща трябва да бъде еднаква. Ако имате една семка от ябълка и една малка ябълка, каква трябва да бъде любовта ви към едното и към другото? Ще кажете, а, аз обичам ябълката, повече отколкото семката. Любовта към семката е по-бескорисна отколкото любовта към ябълката. Ти обичаш ябълката повече, защото е заядене, има какво да се асимилира от нея. Но ако можеш да обичаш семка, любовта към нея ще бъде по-бескорисна. Следователно, ако ти можеш да обичаш тази семка, трябва да виждаш еднакво и в великото, малкото, и в малкото Великото. Така, ние не бива да се заблуждаваме от нашите външни черти. Някой път нашето лице е по-правилно. Носът ни по-симетричен, правилен, по-стройни сме. И хората, като ни погледнат, казват в него има нещо хубаво. Обикнат ни. Когато видиш някое слабо, хилово, болно дете, казваш нищо няма да излезе от това дете. В това дете има толкова вложено, колкото и във възрастния. Защото духът на това малко дете функционира на друго място. Този дух в Божествения свят е същото, каквото е духът на възрастния тук. Там любовта е еднаква между всички същества. Като казвам еднаква, как разбирате това? Не еднаква по степен, но еднаква в своите проявления и в великите си проявления, любовта е Ако някому в небето направите най-малката микроскопична услуга, той е толкова доволен, колкото ако бихте му дали целия свят. Безразлично е. Но на земята не е тъй. Ако на земята те нахранят хубаво, турят те на меко легло, направят ти хубав костюм, започваш да пишеш за тях добре във вестниците, казваш, тези хора са благородни. Защо? Нахраниха ме с кукошки, баници, сложиха на меко кресло, направено с пух от патици. Но ако тези хора са те нахранили с малко качамак, ако са те сложили на някое кораво легло, като излезеш от тях ще кажеш, много проста работа беше. Сега това сравнение по отношение на любовта от съвременните хора, тя прилича на същото. Където има заклани повече патици и кокошки, там има повече любов. Където няма толкова патици, кокошки и баници, там има по-малко любов. На небето не е така. Да възлюбиш ближния си като себе си. Ти от себе си искаш ли нещо? За самия себе си жертваш ли нещо? Като си гладен режеш ли нещо от своето месце? Не режеш но го очакваш някаква кокошчица. Та сега Христос казва, от ближния си няма да пожертваш нито един косъм, нито един мускул за своето благо. Това, както го разбирате, не е за обикновените хора. Ако ви разбирате вътрешно този въпрос, вие сте разрешили всички други социални въпроси в света. Ще ви приведа един малък пример. Преди 5000 или 6000 години, в школата на Бялото братство в Египет, се явява за първ път една от царските дъщери, като ученичка. Главният учител от тази школа, за да опита дали царската дъщеря е готова за онова учение, което ще й повери, трябвало да направи следния опит с нея. Един ден той се превърнал в малък гълъб. Великите учители имат това свойство. Той отива като гълъб в дома на своята ученичка, но в същото време произвежда в нея едно болезнено състояние. Игоява с слугинята и казва, че трябва да се направи една жертва, за да оздравее. С това иска да я опитат дали тя ще пожертва този гълъб за своето здраве? Хвана този гълъб и го сложили в един кафес? И учителят от опит разбрал какво е намерението на тази ученичка и докъде е достигнала тя в развитието си. Въпросът бил решен: принесли гълъба в жертва, за да оздравее царската дъщеря. Затова отложили влизането и в школата. Даже и сега. Все още жени в бялото братство няма. Докато вие сте жени, никога няма да влезете като членове, като души в бялото братство. До тогава, докато човек иска да живее, той е жена. До тогава, докато човек иска да живее, той е мъж. Всеки, който иска да живее, той живее като другите. А когато той жертва себе си за другите, той вече се е издигнал на една степен по-високо. Такато казвам, че и до сега в школата на бялото образство няма жени, не разбирайте, жени по форма. Да, защото на други места той пък казва, че сам, сам Бог е жена. Така че пак е диалектика, пак има тези, антитези, и синтези. Да възлюбиш ближния си, като себе си. Искам да ви дам една правилна философия, правилни схващания, за да се учите. По този въпрос има писано на много места. Даже в сегашната литература, вие да мерите писано, но това са само сенки. А такъв въпрос до сега не е разглеждан. Вие трябва да се чувствате като души. Никога не бива да приемате жертва от когото и да е заради вас никой учител, който и да е той, не иска заради себе си жертва от своя ученик. ако ученикът сам иска да жертва, да се жертва за своето съморъсно да добие своята първоначална чистота, може, но учителят няма нужда от неговата жертва. Следователно, ние трябва да жертваме всичко, за да върнем своята чистота. Когато вие се жертвате, не казвайте, че се жертвате за Господа. Не се жертвате за Господа, а за вас. Ами и Господ, за кого се жертва? За себе си. Ще кажете, това е криво слащане. Да, за себе си. Ние го и следователно, за да се очисти от нашите пороци, от нашите грехове. Той трябваше да се самопожертва, за да добие първоначална си чистота. А това на човешки език значи, Господ се пожертва за себе си, като очисти себе си, очиства и нас, понеже и ние влизаме в него. Той се жертва за себе си, за да възстанови първата хармония. И оттам излизат Павловите думи Бог беше в Христа и примиряваше света със себе си. Значи, за да го примири, трябваше да докара тази първоначална хармония в себе си. Тоест да принесе сина си любовта си, живота си в жертва. Да въздубиш ближния си като себе си. Тогава ще ви запитам Намерили ли сте тази ваша сродна душа? Сега вие ще ми зададете въпроса Ами, сега с тия наши жени, с тия наши мъже, какво да правим? Този въпрос не го повдигам. Той е все едно да ме питате какво да правим с нашия костюм. Костюмът си е костюм, жената си е жена, жененето си е женне. Този велик въпрос не стои във връзка с това. Женинето е закон за самопожертване. Като се ожениш, какво правиш? Добиваш своята чистота. Щом си чист, не трябва да се жениш. Щом си нечист, жени се колкото искаш. Женитбата е закон на самопожертване, за да добиеш своята чистота или да изкупиш своята карма, както казват индусите. Но щом влезеш в епохата на истинското развитие? имаш чистотата, законът на жененето и раждането вече ще се измени. Хората няма вече да се женят, да се раждат и въплътяват по този начин, както е било до сега. Че няма да е така, Господ казва, и ще се вселя между тях, и ще живея в тях. И всички ние ще почнем да дохождаме чрез селяване, а не чрез раждане, въплътяване. А сега жената като ражда колко пъшка, вика бабите и колко пъти помисли да пометне детето. Не е въпросът там. Това е жертва. Когато дойде законът на вселяването, ние ще бъдем вече в Царството Божие и оттам ще дойде истинското разбиране – да познаем Бога. Аз не говоря за сегашната епоха, а за истинската. Но това не значи, че трябва да напуснем живота си ни най-малко. Ние трябва да довършим работата си. Работата, която вършим сега в живота си, ще има отношение към бъдещия ни живот. Онзи, който краде майсторски, той в другите си работи ще бъде такъв майстор. Онзи, който много мрази, той може и много да люби. Като видя някой лош човек в света, аз му се радвам, защото този човек, като дойде в познание на истината, ще бъде пак също така ревностен в доброто, както е бил в злото. Аз не говоря за това обикновено добро, не. За мен сегашните и добри и лоши хора са все под един и същ знаменател. Всички са добри. Кога? И най лошият лъв, тигър, като го нахраниш е добър, но я го остави 24 часа гладен и се опитай да го побутнеш. И най-лошата змия, когато е нахранена, е добра, но когато е гладна, осмели да се приближиш до нея. Така че ние често казваме Той е благороден човек. Казвам, Той е нахранен човек. Но за да го познаете дали е благороден човек, оставете го 12-24 часа гладен и се опитайте да го побуднете. Добрият човек, сит ли е или гладен, в него няма никаква промяна. Той е един и същ. Да не се мени нашето съзнание. Следователно, когато Христос казва обича и ближния си, то значи, че ще дойдем до положението да познаваме своя ближен. Казвате, аз промених мнението си. Да, той е тъй изменчив като тебе. Даде ти хиляда лева, добре. Вземи си ги обратно, лошо. Значи, всеки момент ще промениш мнението си за характера му. Добрият човек. Всяко го остава тих и спокоен. Знае, че неговото богатство никой не може да го вземе. Да възлюбиш ближния си като себе си. От това себе, теософите го наричат висшето аз, се разбира да се пробудиш, да обичаш тази своя близка душа. Сега само като прилагате този закон, ще започне да се въдворява хармонията между вас. Аз съм решил, в бъдеще, в бъдеще вече няма да говоря за примиряване. Това е много буквално. Хайде да се примирим. Аз лесно мога да примиря в синца ви. Аз съм майстор да примирявам. Имам това изкуство. Някой ви е изял нещо и изял ви хиляда лева. Плаща му ги. Сърдиш ли му се сега? Не. Жената се сърди на мъжа си, че нямала костюм. Купете и костюм. Доволна ли е сега? Като дадеш на хората това, което искат, 12-24 часа са доволни, примирени, като изпратиш децата им странство, като увеличиш заплатите им, като им доставиш вечено месо, това, онова, казвате и дошъл един добър човек на света, той е Христос. Светът на добре отива, може да го Така Такъв Христос може да царува само 12 часа. По този начин поставям въпросът, Христос можеше да го разреши, обаче той не се е зае така да го разрешава. Ние ще разрешим въпроса по друг начин, съществено. Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата или аз я наричам изплащане на кармата. Ние вървим по един правилен път и няма да се мине много, ще влезем в пътя на божествената еволюция. А зато и аз ви подканвам да изпълните този закон, да намерите ближния си. Намерите ли своята ближна, сродна душа, и обичате ли е както себе си, ще бъдете в Божествения път. Като намерите тая душа, няма да я целувате, няма да я барате и пипате, а само отдалечите я гледате. Ще кажете, да, но аз искам да си я постисна малко. Що ме речеш да я постиснеш? Пропада всичко. Това, което може да се гали, пипа, целува, то се разваля. Целувките, стисканията са едно предаване. Когато обичаме някога, някого, ние повече взимаме отколкото даваме. Постиснем някого, а, аз те обичам, но чрез това ние взимаме. Виждал съм някога, вземат едно мехурче пълно с въздух. Вдигнат го, постиснат го, то се изпразва. Вземе шишенцето, глътне, глътне, после го тури в джоба си и казва колко те обичам. Щом си изпразни шещенство, вече не се обича. На тая тема за човека и бутилката, дето много я обича, имаше една постановка на Шекспир, Народния театър. И един от героите беше много пиян. А е и така както си лежи. И бутилката, но неговата бутилка на 5 метра от него, в нея има малко алкохол. Обаче той е толкова пиян, че не може да я стигне. В същото време, една негова любима, която много го обича, нищо, че той пие, Така от другата страна сцената му вика «Обичам те!» Той обаче не я вижда и мисли, че бутилката му вика «Обичам те!» и той се обръща към бутилката и вика «И аз те обичам!» <съща> същия случай. Продължавам с беседата. Това са лъжливи понятия за любовта. Има нещо по-хубаво от прегръдките, има нещо по-хубаво от целувките, има нещо по-хубаво от гладенето, от сегашното виждане. Разбирате ли? И когато казвам, че едно малко преживяване, едно мигновено виждане на Бога струва повече от хиляди животи, това отразбирам аз. И когато видиш и познаеш тази душа, за която Христос казва да я познаеш и да я възлюбиш, ти ще почувстваш в себе си голяма сила, не само в тялото си, но ще почувстваш такава сила, каквато никога не си чувствал. Ще изпиташ такова едно проясняване на ума, че изведнъж ще започнеш да виждаш много далеч от татък млечния път. Ще видиш Бога, Той е много нещо. Как мислите? Как ще го видите? Значи, пак говориме за тези антитези и синтези. На много места в беседите учителя казват точно обратното. Че и да целунеш, и да прегърнеш, и да помилваш, след като това е божествена любов, това е също израз на божественото. Така, че тези хора, които събират само този род мисли, които сега прочетох, а абсолютно отхвърлят съзнателно или не противоположните, предават определен а определено лице на учението иска искат да го наложат това на другите. Затова е толкова важно да знаеме значи мислите, които са утвърждения или тези, които са отрицания или антитези и вече да търсим тези мисли, в които се казва при кои случаи въжи едното, при кои другото. Продължавам с беседата. Сега само пъшкате. Не, не, слушайте! Така поступват само децата, които са свикнали да гледат през дупчиците. Та и сега, като дойдат, казват. Чакайте да погледнем през дупчиците. Не, сега ти си в широкия път. Няма защо да гледаш през дупчиците. Някой напълни очите си да ме гледа, казвам няма защо да ме гледаш така. Какво ще познаеш? За да ме познаеш, намерил ли си своята близка? Сродна душа. За да те позная, трябва да намеря своята близка, сродна душа. В тези два полюса започва да действа божествения принцип и да се проявява Бог. Това е великото начало, което трябва да турите като основа. Не си правете иллюзии. Някой път дойде до вас някое възбуждение, мислите, че сте в рая, но след половин час настроението ви мине, мислите, че сте в ада. Някой път казвате, струва си човек да умре, а след половин час не си струва човек да умира. Това е Петрово. В любовта има нещо устойчиво. Не казвам, че това проистича от нас. Ние сме като една опорна точка в един кинематограф на Вселената. Всичко, което става в ума ни, всички мисли, които ви идват моментално, те не са ваши, Съдвата му, вие си правите иллюзия, че мислите, които ви идват и ви се всимът са ваши и скърбите за тях. Те са чужди. Няма защо да се радвате и скърбите за чуждото. Значи, тук също има и противоположни мисли. От една страна, че всичко, което минава през нас вече съществува някъде и е чуждо, обаче има и Творчески процес, когато Божественото в нас твори неща, които още никой не ги е сътворил и преживял, значи това е път другата страна на истината. От една страна приемаш нещо, което вече съществува, обаче има и неща, които ги творим за първ път. Бог твори в нас сърцето ни. Така че ето това са допълващи се мисли. Продължавам. Христос казва, да въздубиш ближния си като себе си, първо ще намерите методи в своето съзнание, подсъзнание, самосъзнание и свръхсъзнание и само като приложите тия методи в живота си, ще намерите своята сродна душа и като я намерите, двамата, мълком, тихо ще започнете да работите и няма да правите голям шум в света. А не може ли да бъде много сродни души? Що само значи въпросът ти може е много, бъде, бъдам, много точен. Значи, имаме една единствена сродна душа, с която в един миг сме излезли от Бога, но това, което знаем от учителя е, че с нея се виждаме на Земята само веднъж в 40 прераждания. И обикновенно тези срещи при сегашните условия на Земята, вече хиляди години, от мига на грехопадението, не са много щастливи. Има и много щастливи моменти, но са обикновено драматични и трагични. Земи, и Жулията и така нататък. Обаче, това, което ние знаем и от учителя, и от а, други текстове, е, че има и вериги сродни души. Значи, има и много сродни души, души с да които ние също общуваме и се обменяме, и много често сродната ни душа, която е в другия свят, тято ни душа разбере, почувства и види, че някъде има някоя от сродните души от веригата, включително и от нейната. Ние сме всъщност от една, в най-високия смисъл на думата, тя търси начин да общува с нас чрез този човек. Така че да обичаш всички и да обичаш повече, в най-дългакия смисъл на думата е на това да обичаш Бога и да обичаш сродната си душа. Продължавам с текста от беседата. Христос казва, да въздубиш ближния си като себе си.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 Ако могат да останат незнайни двамата и никой да не ги знае, абсолютно никой, най добрият им приятел и родители, а само Бог да ги знае, това е една гаранция, че ще процъфти връзката им, любовта им. Щом има значи, трето лице, дори и доброжелателно, вече се нарушава този закон. Затова е желателно да не се женат пред всичките, нали, дори и благословени, нали, както се казва от Религия, църква, както вярват хората, че е благословено, това вече е опасност да се разруши връзката. Но това е една много голяма тайна. Значи в бъдеще или от сега нататък, който разбира това, ще се опитва тази връзка да я прави напълно тайна. Продължавам с текста на беседата. Ако аз съм милиардер, няма защо да разправям това. Ако аз познавах и цялата Вселена, не ми трябва да правя реклама по вестниците, няма защо да разправям на българските журналисти, че зная това. Какво ще ми придадат те? Аз с тях ще се разправям за Лук, за Чесън, за Македония и Тракия, за Англия и Германия, но за същественото никога. Един ден, когато някой. Заслужил човек умре, казват, еди, кой си светия, тъй направил. Нищо не е направил. Този светия, за когато пишете, вие не го познавате. Евреите от 2000 години още не са познали Христа. Християните го въздигнаха до седмото небе. Евреите казват, какви бодали са тези християни. Питам, кои са полни християните ли или евреите? Евреите могат да ни съдят, да кажат, «Вие, ако вярвахте в Христа, не вярвате, сигурни сме, ние сме поне по-искрени, не вярваме, но поне не лъжим. Лоши хора сме ние, но поне не лъжим. Казваме си истината, не вярваме в Христа, не искаме да приложим Неговото учение». А ние, християните, «Христос това е казал, това е казал но не прилагаме Неговото учение». Лъжен, че го прилагаме. Тогава питам, какво е и положение на лъжата? Не е вярно, не е вярно, че сме християни. Е, тук има евангелски проповедници, православни свещеници, владици и други. Те е нарисатурени от Христа. Така си мислите? Идете само и ги запитайте нещо за мене, какво ще ви кажат. Ще ви кажат, че аз съм демон, сатана, лъжец. Защо? Аз знае от какво проистича това. Да съм на тяхно място и аз ще говоря така. Да, мъка на тяхното ниво на еволюция. Но, благодаря на Бога, че не съм на тяхно място при техните изкушения и казвам, благодаря, че те носят моя багаж. Та ние трябва да бъдем последователни в нашите вярвания. Ще кажете, аз вярвам в Бога. Не, бъдете искрени. Ако вярвате поне малко прилагайте. Да възлюбиш ближния си, като себе си. Сега, като излезете от тук, ще започнете по вашите стари методи. Еди, коя си сестра, не прилага това учение. Не казвам, че вие сте лоши, вие сте по-добри от мене. и учение, едва сега аз го прилагам. Вие сте го приложили малко, като християни, а аз го прилагам като евреите. Не. Всеки от вас ще намери своята сродна душа и като дойдете при мене, ще ви кажа, радвам се, че Бог е влязъл в вас и ще влезете с радост в Божия храм. И само тогава можете да славословите Бога. Как ще го славословим? Само чрез закона на тази велика любов, която може да прозре във вашите души. Някой от вас ще каже, ние сме много големи грешници. Не сте много големи грешници. Аз не ви мирам за такива. Но грешката ви е там, че искате много да живеете, а не знаете как да живеете. Тогава ще ми зададете въпроса, ами нашите вярвания в Христос от толкова години, ами молитвите, които четем, ами на църква, дето ходим, къде остана всичко това? Ами, Христа намерели ли сте го? Аз не казвам, че не сте го намерили. Бог е оставил хората да го пипат, да много го напипат. Преди 2000 години Той е говорил чрез Христа. Срещали ли ли сте този Христос да поговорите нещо върху Неговото учение? Можете ли да кажете поне един ясен сън, в който Христос ви е разказвал нещо от своето учение? Положителна философия трябва да има човек, за да види Христа. Той чувство искам да видя пробудено у вас, но непременно трябва да видите своята сродна душа, ебето. Павел казва тази мисъл, само че малко по-друго яче. Той казва, нито жена без мъж, нито мъж без жена. С това той подразбира, че двата сегашни принципа, мъж и жена, трябва да се слеят в една душа, и тази душа да намери другата сродна своя душа. Само тогава Христос ще бъде третия между тях. Ето един типичен пример, сега слагам една скобичка, а, в който в една и съща беседа учителя казва две крайно противоположни неща. Помниш, че в началото казва, че в никакъв случай не трябва да има сливане между сродните души, а малко по нататък след няколко страници казва, трябва да се слеят в една Душа и тази душа да намери своята сродна, ама преди в началото не беше казано за физическо сливане, а за сливане въобще. Така че всички тези неща трябва да се обсъждат много дълбоко, много диалектично, както се казва, а не да се сблъскват или едностранно да се цитират. Продължавам. Сега някои ще се обесърчат. Не искам. не искам да се обесърчавате. Това е по отношение на мъдростта. Ако всички ние имаме това състояние, то, когато дойде тази велика любов, бихме вдигнали цяла София. Ако аз бих имал само една опорна точка у вас, бих вдигнал цяла София на лоста си. Но колко пъти у вас се явява е съмнение? Ще дойде още по-голямо съмнение. Когато Христос се възнасяше, присъстващите се усъмниха в Него. И вие... Като тия вярващи, ще се усъмните, дали видяхте или не. Само когато дойде онзи велик закон, да възлюбиш ближния си като себе си, вие ще бъдете на пътя на същинското знание. Често с някои приятели се говориме, че за някои въжи точно обратния закон. Да възлюбиш себе си като ближния си, защото някой път обичаме ближния си повече от себе си. Да възлюбиш ближния като себе си е повече за егоистите. А има хора, които са дошли ангели отгоре, които не умеят да обичат себе си и трябва да, да обикнат себе си, както обичат ближния. <съпи> да. А да, да. А да, да. Много е сложно, но има и такива неща. И тъй, не считайте, че жертвата е любов. Жертвата е само примирение. Чистотата в нея е основа. Подсъзнанието това е душата. Съзнанието това е сърцето. Самосъзнанието това е умът. свръхсъзнанието това е човешкият дух. Това, редо са казали старите гърци, познай себе си и те не са имали голяма философия. Те са се занимавали само с съзнанието и самосъзнанието. А сега християнската философия се занимава с великото учение на подсъзнанието и свъхсъзнанието. Значи, човешкият дух, човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. И тогава сегашните мъже и жени ще бъдат свободни и ще се разбират. И децата ви ще ви разбират, и вие ще ги разбирате. А сега децата казват, майката трябва да се пожертва. Майката някой път казва, децата трябва да се пожертват. Държавата казва, моите поданици трябва да се пожертват. Всички искат жертви. Не, ще започнем новата култура без жертви. И Давид в един от своите псалми казва, «Жертви бих ти принесъл, но ти не искаш жертви. Жертви за теб са сърце, чисто и смирено и дух съкрушен». Значи, като разбееш своето съзнание и самосъзнание, ще видиш, че нито сърцето, нито умът няма да те спасят. Давид казва само в моята душа и в моя дух, които са излезли от тебе, само там ще те потърся. Сега ще се върнем да потърсим този Христос на любовта. Днес, като е нова година, ще го потърсим по новия начин и по стария начин. Ние ще направим като Давида, който отишъл при Саула. Саул му дал нови оръжия, но той като походил малко с тях, с тези нови научни инструменти, казал «Това не е за мене». Съблякал ги и си взел своята прашка. Ние започваме с това онова, с наука, но това, което имаме, още не е наука. Истинската наука трябва да ни даде такива методи, които да можем да прилагаме с които да работим. И като дойде онзи истински учен човек, ти от неговото мълчание ще научиш много повече, отколкото от говоренето му. И в старо време някой ученик дойде при учителя си, стои около една седмица, не говори нищо, но като си отивал много неща, много нещо е научавал. Ще поеме аурата на своя учител, ще има неговите мисли, чувства и желания. Като отидеш в някое кафене, ще се вмиришиш от тамошната миризма. Това е същото, както действието на влагата и слънчевите лъчи върху растенията. Такова мълчаливо действие произвеждат те. Тъй, че това знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа. Като го добиете, няма да постъпите като Архимеда, който излязъл от банята и извикал Еврика. И какво намерил? Колко струвала златната корона, колко тежала. Вие няма да приличите на Архимеда. А ще намерите това, което ще преустрои целият ви живот. Ще кажат, този човек преустроил живота си. И сега Поставете това начало, за да се измените. Иде времето, за което апостол Павел казва, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Значи всичко това, което четеме сега, в тези книги, значи 80 и няколко години по-късно от тази беседа, за което и Барбара Мърченяк, и Патриша Кори, и Боб Фрисъл, и всички говорят, че идва момента, в който Слънчевата ни система и Земята ни ще мине през един коридор и ще се озове в друго място, което е съвсем предстоящо, е реално. Учителя го е казвал още кога. И там ние ще се изменим. Изнена ще се подмладим. И както се казва, злите духове и лошите хора ще останат в Старата Вселена. Защото нямат подготвени тези тела, висши тела. И продължавам и чета края на беседата. И аз бих желал да ви срещна втори път, не по един, а по двама, вие и вашата сродна душа, вашия ближен. Нея да намерите. И тъй Христос казва, да възлюбиш ближния си.